Azt gondolom, hogy megragadtám az alkalmat, hogy lépjük a 13. helyezetet. Jöjjön egy olyan előadó viszont úgy, hogy ének képességeivel, soha életével, semmire nem védte volna. volna, és mégis. Igen. Ez pedig nem más, mint Bob Dylan az Egyesült Államokból a 13. helyről. Itt, itt még az erőtt, hogy férfivel operáltatta volna magát. <hül> De az a van, hogy itt még egészen ember szabású. Itt, itt még egészen össze is névezhető lenne valakivel. Tehát így, így azért a, ö, ez még az egészen fiatal Bob Dylan. Minden esetre a Bob Dylan az egy nagyon-nagyon nagyon különleges popkulturális ikon. Ő igazából nem is elsősorban zenész. Ő elsősorban költő és előadó. De még, még, még előadó művésznek sem ö, nevezném, hanem inkább azt mondanám, hogy költő és előadó. Ő az a klasszikus lantos, amilyen a amilyen a, a, nem tudom én, timódilantos Timódi meg ezek voltak, ö, ö, vagy legalábbis is abból a fajtából való. Ő neki a kulturális hatása és a kulturális ö, ereje, amivel, amit, amit meg tudott mozgatni maga körül, az a felhajtó erő, amit meg tudott mozgatni, és egy komplett generációt maga mögé tudott állítani, az, hogy annyira erős, annyira annyira direkt módon tudott megszólalni, és annyira olyan erővel tudta megszólítani a, a, a, azt a közösséget, ami akkor, amit akkoriban bimozgalomnak mozgalomnak hívtak. Aztán később a bimozgalom mozgalom elújtával a Bob Dylan mindig megtalálta a maga megszólalási módját, a maga szubkulturális közegét, vagy a maga, a maga körülési felületeit. Minden esetre a Bob Dylan az a, egy ilyen 20 perces blokkban nem lehet elmondani, hogy a Bob Dylan kicsoda, vagy hogy a Bob Dylan mit jelentett, vagy mi, mi volt a könyvüzelének a Bob Dylan. Ez egyszerűen túl nagy feladat és túl nehéz. Az a lényeg, 20 hogy... perces blokk. Értitek? 20 perces blokk. Ebből napiről <gül> ez a termék készítése. Igen. Ez, ez, ez, én, én, én úgy fogalmaztam, én úgy képzeltem el, hogy amikor azt mondom, hogy 20 perc alatt, akkor mindenki kétségbe esik, hogy 20 perc alatt, hogy lehet a modi, lehet kitárgyalni, vagy mindenki kétségbe esett, hogy még 20 perc. Jó. Azt javaslom, hogy hallgassuk meg, a, hallgassuk meg az All Along the Tower című számot, amit a, a Gary előszakolt és akkor utána beszélgessünk a Bob meg a Bob a hatásáról, meg a Bob Azt gondolom, hogy a Bob az a nagy része az nem a Bob belül van, belül, hanem a Bob kívül. És ez a, ebben a szempontból egyébként tök egyedülálló a, a listánkon, hogy a Bob Dylan az az nem elsősorban a, a, a zenei képzettsége, vagy a saját költői ereje által Bob Dylan, hát, hanem a... költői által? Kurva egy költői ereje van, pont azért tömeltem ezt ki, hanem azáltal, hogy akkor is ott volt a térben és időben, ahol és amikor, és valahogy kurva érdekes módon mindig akkor is ott volt, ahol és amikor. I've got getting...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 ezek kötelező a másik szolgálni, Akik szeretik a költészetet, meg így szeretnek így versekkel egy picit foglalkozni, és már régen tettek ilyet, már rég kijöttek az iskából, hogy ilyenre lehetőség adódott nekik. Munkahelyen ilyen feladatot nem kaptok. Megnézni ennek a, ennek a versnek a szövegét, ami egy nagyon-nagyon érdekes, terem van szimbólumokkal, a szerkezete olyan, hogy rövid, három rövid strófából áll, de időben nem sorrendben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 Ezt kell tudni. A Bob az első korszakából származott az előző szám, az a Bob ez az ilyen nagyon fiatal hippi mozgalmi korszaka. Tulajdonképpen ezzel adonosítják az egész Bob Dylan-séget általában. Tízből kilenc ö, ember vagy értelmiségi, aki reflektál a Bob Dylan-ra, erre a Bob dylan reflektál, erre a hippi ideológusra. Ö, és aztán a Bob dylan történt egy nagyon súlyos motorbaleset, és a Bob Dylan majdnem ott hagyta a fogát, és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 a, Több frissen a Mark Fler, Mark Nofler, aki a aki a Mark, Nofler, Mark Nofler lett a gitárosa ö, ennek, a, ennek az albumnak. Tehát az albumnak a, a, a, a szólóit, meg általában a gitár témáit a Mark Nofler játszottak el. Ami egy nagyon erős váltás, ugye, ehhez, a, ehhez az Igrit szemlélethez képest. Abszolút erős váltás, egy eleme, ö, hogy mondjam, egy olyan zenei, egy olyan zenei hátteret kapott a Bob dylan ami ennél addig nem rendelkezett, és egy olyan meggyőződést kapott a Bob dylan ami ennél addig csak látszani rendelkezett. És ez tökéletes, hogy a politika, az nagyon fontos politikai mondanivaló, ami tényleg valami fontos témákat érintett adott ott esetben, az nem volt elég motiváció a Bob Dylan-nek ahhoz, hogy férretegye az akusztikus gitát, és oda hívjon valakit, De a, az, az újjászületett keresztény, az viszont már az viszont azt mondta, hogy nagyon ide, egy profi zenész kell, felépítjük a hit me, megcsináljuk, megfésülködünk és, és akkor legyen egy baromi jó album Ilyen Nagyon nagyon sértő módon még soha nem nyilatkozott senki a Bob Dylanről ebben a kibaszott univerzumban. A bo, ugye, ez a német sándoros hasonlat, ez nyilvánvalóan olyan, amit minden kulturális írásodó ember azonnal visszautasít. A bomb nek a megtérése az uh, valóban uh, bevonzotta vagy bemonta ebbe a sztoriba a Márk aki aki egyébként érdekes, egyébként... hogy Jézus volt az, aki egyébként zsidó volt, aki ezt a két zsidót egyakorlatulva tudta terelni Márk Toplern. Márk Toplern, ez a nagy három. Pont... valami, akkor ez a mesterhárvas. Nem a, azért, nem a, a Postás Józsi, a... <gül> Schlager és Fási Ádám. Ja. Tehát nem ők. Ittézt, ha a nem a Egyéb, egy... Akkor nyilván a postás Józsi nincs benne! De a a pássas... ki. Ne, ne, a postásnak mindenképpen. Akkor ne, a bunyós nincs benne? A... Mert hogy a Fási Ádám nincs benne, akkor teljesen ki van zárva! Az a, az a, az a helyzet, hogy, hogy valóban én is erre akartam utalni, hogy a, a, a félig magyar-félig eh, angol eh, zsidót egy amerikai zsidó elráncigált Amerikába, hogy megcsinálja ezt. Egyébként tök vicces a Mark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 Közben Mark Knopfler, többé kevésbé megtanult énekelni a Bob Dylan-től. Tehát a Bob Dylan... Hát az így... elég baj, hogy a Bob Dylan-től tanult énekelni. Kitől tanuljál énekelni, ha nem olyan akinek ugyanúgy nincs hangja, mint neked? Tehát, egy hogy kitől kéne tanulni énekelni? A mondal Vagy kitől? Tehát hogyha, ha valaki meg tudja tanítani a Mark Poplett énekelni, akkor az maga a Bob Dylan. Na mindegy, a lényeg, hogy a... De együtt, bocs, még egy, egy a... megjegyzés erről az együttműködésről, hogy nekem nagyon tetszik, hogy, hogy én imádom ugye a Mark Rockett, hát hát itt, itt térre borultunk nem olyan rég Mark felelőt, előtt, aki a legnagyobb gitáros és, és a kedvencem, de ezen az albumon én azt érzem, hogy nagyon elegáns, hogy háttérbe tud húzódni. És egyébként a Márkóp ezt megcsinálta egy-két ilyen közreműködése alkalmával. Tehát, hogy, hogy itt, itt sokkal kevesebbet játszik. De ilyen az, amikor a Márkóp háttérbe húzódik. Tehát Nem, az Hallgassátok meg a Slow Train című számot, ez a Módilennek a, a megtérési albumának a címadó dala, ez az emblematikus megtérési a, rituális. A Slow Train jön. Igen. still can't help but wonder what's happening to my companions are they lost or are they found have they of the cost they'll take to bring down all the earthly principles don't have to abandon and there's a slow slow train coming i'll be round the bed Buzzing backwards girl, but she sure a realistic She said, boy, without a doubt Have to put your messin' and straighten out You could die down here, yeah, be another accident statistic Jewels and nose rings, deciding America's future from Amsterdam and Paris. And as all. Sovábbá is tartom, hogy szerencsére Mátrofen nem itt tanult énekelni. Uh, uh, uh, szóval a... Igen, uh, számra keveset reflektálnék, ezen az album egyébként csupa olyan számom, ami sokkal direktelben a kereszténységről szól. Még ennél a szám. Kicsit a ez a Ez talán a kivétel, ami nem annyira. Uh, a Bob Dylan az a jellemző, hogy, és ez nagyon érdekes, Jellemzője, hogy soha nem állt távol tőle az, hogy a lehető legdirektebb módon képviseljen valamit. Tehát a, a, az, hogy, az, hogy ő valamit úgy körülír, meg úgy, úgy, úgy érzékelten, teljesen távol áll tőle, ő így a kopárba belemondja, hogy, hogy mit tudja, én nem kéne ezt csinálni, vagy azt kéne csinálni, vagy, vagy most, most ha éppen keresztény vagyok, akkor, akkor az nagyon. Tehát ez egy kicsit úgy érzem, hogy egyből egy Nélkülöz némi művésziséget mondhatjuk, másfelől viszont viszont képesek, Viszont, egy, viszont, viszont egy, egy olyan proféta, aki bármilyen igényt, igen, hitelesen tud, tud terjeszteni, és azért ez egy kivételes kivételes képesség, ráadásul nincs azért tele annyira a piac ezekkel az előadókkal, tulajdonképpen leginkább pont az ilyen, ilyen álmen együttes környékén találjuk meg még, még őket, de, de, a, de a, valahogy mindig nagyon kilóg a lórát. tehát hogyha akár akárhogy a szegényekről, az igazságtalanságról, vagy például van egy zseniális szám, csak megemlítem a Hurricane színű szám, ami egy, egy igazságtanul lesittelt fekete boxolóról szól, ez, ezekről a Bob Dylan úgy tud énekelni, hogy nagyon direkt, és azt érzett, hogy gyakorlatilag egy politikai tüntetésen vagy minden egyes Bob Dylan hallgatáskor, vagy éppen egy vallási tehát egy prédikáción, de ennek ellenére valahogy a dolog mégis működik. Ő egy proféta, aki, aki amikor nem tudom én a a, a, a, a, a mondjuk a <coughs> Nixonról énekel, akkor ő úgy énekel a Nixonról, hogy elénekel a Nixonról azt, hogy remélem, hogy meg fogsz hallni. És azt is remélem, hogy nem sokára meg fogsz halni. Nem, Azért nem vagy én. nem, hogy meg fogsz halni majd, amikor majd öreg Nem majd remélem, nem, hogy most egy holnapokon belül meg fogsz halni. Ői és az, az az igazság, hogy ez annyira jó Ez annyira, hogy úgy fogalmazok sütú. Tehát, hogy ez, e, ez még a megtérés előtt volt, ugye? Tehát ugye megtérési, megtérési algóval nincs rajta, remélem, meg fogsz na, halni. De na, de már, és el你說... megtér, nagyon, nagyon jellemző, hogy mikor megtér, akkor nem katolikus lesz hanem neoprotestáns, akik a legközelebb állnak 700-as klub és a többi jelleggel ehhez az ószövetségi gondolatkörhöz. Ö, a, a, a Bob Dylan az tényleg nagyon-nagyon frontális és nagyon-nagyon direkt, direkt, direkt módon kifejező. Van néhány a száma, és egyébként ahogy az időben előre megy, úgy válik a, a művészet el, egyre a allegorikusabbá, és ahogy a bűvészete egyre a legorikusabbá válik, a búdillán úgy válik egyre túlzásba, hogy nem tudja kifejezni magát legdirekt módon, tehát elmegy rádiózni. Ma, ma, ő, ma, még most is él a Bob Dylan, és nem csak hogy él a Bob Dylan, hanem a Bob Dylan jelenleg egy rádiós Amerikában. Tehát, hogy ő neki rádióműsora van, mert hogy a művészetében már letért a nagyon direkt közlésről, de ez a nagyon direkt való eszközben szétfeszíti a Bob Dylannek a melkasát. Tehát elment rádiózni, hogy ki tudja fejezni azt, amit régen a volt. Több tipikus, hogy ő nem, tehát nem azt a váltást hozta meg, hogy a direkt közlés elmúlt és a művészet Megmaradt csak most már mondjuk a nem akkora itfjóti lelkesedéssel van, ezért már a, mit tudom, az elmúlásról vagy bármi egyéb énekel. Nem, Nála a direkt üzenet az, ami megmaradt, és akár félretette a. a Igen. És, és, és ami, ami, ami a, a, a harmadik krízik korszakát illeti, az bocs, a... bocs, egyet egyetlen mondat csak a képről. Itt van egy. Itt van egy számcím, azon idejű oxford tán csak majd akarok el később hivatkozni. E, e, és a, az, az egy példa egyébként, az a szám az arra íródott, hogy, hogy a, az első fekete egyetemista lányt fölvették valamelyik egyetem, és akkor ő erről írt egy számot. Tehát, hogy ilyenekről írt egyébként mindenki számot. De a, a, a Bob Dylan, a Bob Dylan az egy ilyen harcos volt. Tehát a könyüzenének vannak harcosai, akkor a Bob Dylan az pont ilyen. De egyébként pont részben ez magyarázza, hogy miért lett hirtelen vallásos, mert az a barikád az, az elmúlt. Tehát ugye, ugye volt 68 környékén egy, egy, egy, egy olyan konfliktus, amikor tényleg így a nixon lett utáni, meg a vietnámi háború ellen tiltakozni, stb. stb. És akkor egyszer csak ez, ez valahogy feloldódott, mert, mert ezekből a fiatalokból középosztály lett, meg középkorúak lettek, bizonyos szempontból meg is nyerték ezt a harcot, mert, mert hát a Vietnámból, a szexuális forradalom győzött tulajdonképpen, stb. Na akkor keresünk egy másik barikádot, a romlott Amerikával szemben, akkor, akkor, akkor egy másikat az aztán később a Bob Dylan, nem is Bob Dylan lenne, hogyha ebből sem tudott volna kizuhanni. de ugye olyan ebből is kizuhant, és gyakorlatilag két vagy három lemezen keresztül tartott a megtérési eufória. Vagy így volt a Shut meg az Infidel Stimulemezen körülbelül, de már az Infidel lemez az már a kiábrándulásnak az, a, az első jele volt, és aztán szépen lassan a Bob Dylan megtért a zenéhez mi a legérdekesebb, amivel addig nem próbálkozott, a, a, a Bob Dylanből lassan a 80-as évekre zenész lett. És a 90-es évek derekára meg olyan zenészekkel tudta már körülvenni magát, és olyan zenei ö, ö, ö, és költői nívót tudott elsajátítani, ami már a direkt direktközlésnek a, a ö, kártyain, művészileg messze túl mutatott, ami persze nem azt jelenti, hogy semmit mondóak lettek volna a dalok. Most a következő szám, amit mutatni fogunk nektek, az egy, az nekem a speciális kedvence, abszolút tízes, ez, a, ez az Omercy oh című lemezen hallható, ez a szám, What Was It You Wanted című szám, ez szerintem a blues zené csúcsa. Tehát ahogyan ebben a dalban a gitár, az énekhang és a szájharmonika egymásnak válaszolgatnak, az egy olyan ikletet, zsenialitást hordoz, amit nehéz is és talán fölösleges is kommentálni, hallgassátok. What was it you wanted? Tell me again so I'll know what's happening in there. What's going on You your show, what was it you wanted, could you say it again, I'll be back in a minute, you can get it together by then. What was it you wanted? You can tell me I'm back. We can start it all over, get it back on the track. You got my attention? Go ahead and speak. What was it you wanted when you were kissing my cheek? Somebody looking, when you give me that kiss, someone there in the shadows, someone that I might have missed, <laughs> is there something you needed, something I don't understand, what was it you wanted, do I have it here in my hand? could be breaking did the needle just skip Is somebody waiting was there a slip of the lip what was it you wanted no I ain't keeping score same person that was here before is it something important maybe not what was it you wanted tell me again i forgot somebody tell you that you could get it from me? Is it something that comes natural? Is it easy to say? Why do you want it? changing am I getting it wrong Is the whole thing going backwards Or are they playing our song? wherever you want it started do you want it for free what was it you wanted know you talking to me? annyira imádtam ezt a számot, hogy mindenfélét beleprojektáltam. Én azt képzeltem, hogy itt a Bob Dylan az Istennel beszélget, és hogy ez a dialógus, ez, ez a létezésének az értelméről szól, és aztán így el, előkerült valami könyv, amiben a Bob Dylan ír a saját számairól, még mindenikhez ír egy kis kommentát, és kiderült, hogy valami valami volt, barátjának írta, aki mutál most már, és így mindig a fasz, aki volt vele, hogy így, a, hogy így sose értette, hogy mi van az meg. Tehát, egy, egy, egy, várja, egy, várja, erről várja. szólt a szám. Várja, és, mert, szörnyű volt, így, én, én, meg, én meg azt hittem, hogy ez a, a megfejtése a világnak, ez a szám. És így semmi lehet, az az, az az, ez egy ilyen B-oldal egy es szám, és a Bobdel így leírta a gyárt, a, gyárt, a, gyárt, a faszok ki volt már nagyon régóta, és ez nem értem. Várja, én, én, én nem értettem, hogy miről szól ez a szám, bár én nem ismertem végetben, csak a Robin mutatta. E, jó kis szám. E, És utána néztem, hogy, hogy miről szól. Én meg azt találtam, szintén úgy tűnik, számlára, egy hiteles forrásból, hogy ez, egy, ez megint csak egy vallási tárgyú szám. Én, Én is a De várjál, de állítólag... ezt a, ezt a szöveget a Jézus mondja Júdásra. Isteni! É, én én támogattak, szerintem is, szerintem is. A Bob Dylan az egyetlen, aki nem értelekeny. Én én, én, én, én, én, én, én, én imádom az értelmezésben. Hát. Ez az én értelmezés, hogy sokkal... tudomásom szerint, hogy Bob Dylan-től jön, de hát... Nem Jó, de jön. nem egyébként az meg, remélem, hogy neked van igaz. Én, én visszatérek a Szentréthez. Van, van, van egy óriási... Mindig is így volt. Sosem volt. Van egy, van, egy, van egy óriási tévedésed, Robi. Miért tudná ezt jobban Bob Dylan? Ez a, moder a, a, a modernitás. Az ő csak mondjuk, itt voltak. Igen, a Bob Dylan, amilyen megírta, a kiadta, a ki a a és közöni szépen neki van egy véleménye. Az... Ennyi, hogy meg... mi már ketten vagyunk. Tehát min kettő az egyállap. Kész! És így. sincs. Én egyébként nem a Bob Dylan el se jött. Tehát, hogy... Én azon gondolkoztam közben, hogy... hogy e Egyfelől, köszönjük meg Bob Dylan-nek, de most egy kicsit viccel kívül, hogy persze viccesen fog hangzani, hogy, hogy valaki fogta magát, és komolyan vette, hogy amit énekel egy gitárral, az, az érdekes, és számít, és majd így elmond ilyen dolgokat, ilyen, ilyen felháborító és pontos dolgokat, és akkor, akkor majd az megmozdít bennük valamit. És azon gondolkoztam, hogy valahol nyomorúságos, hogy mennyire nem tudok találni egy magyar Bob dylan a, aki a, és ilyen különböző figurákon, hogy, hogy például a Például a Brody János elszokott menni az SDSZ-nek a rendezvényére, és volt énekel, akkor ő a magyar büdöket kimazott. Nem, jó, jó, jó, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, hogy nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, hogy nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, várja. nem, nem, nem, nem, a ez egyébként, zseniális dalokat, ilyen nem ő nem mozgal már, sose énekelt mozgalmi dalokat, neki a témái egészen mások. Ingen, a, a, persze, igen, a Paul Beat előadóki nem tartozik rokonságomba, de sajnos meg szokták néha kérdezni. De nem, én nekem eszembe jutott, hogy ki lehetett volna a Magyar Bob mert adott hozzá, hogy gitározni szokott, adott, hogy nincs hangja, az az orán. Az az orán, Csak az uránra az a baj, hogy egy végtelen, ízléstelen, tetszeni vágyás ja, van benne. Igen, meg egyrészt az a baj, meg másrészt az a baj, hogy az orán az se szöveget se zenét nem ért hát a, a Tehát itt soha, tehát hogy így a, a presszer alátolta a szöveget, a zenét, akkor a dusán alá a szöveget, azt itt így és így megmutatták az orrának, hogy, hogy énekelje el. És nem tudta ja, ő énekel, és az uránnak nem sikerült. Igen, ez képest a Bob az meg annyira autonóm, hogy aki a Bob képest autonóm, az a Bob tanulta az autonómiát. Egyébként, egyébként, állítólag egy koncertedéggel összefogálni újra során. Az a csodálatos a... De az orán se politizált soha. Mit politizált? Nem is érti a regészet? ért az egész orán? Görögök, Zorának nem magyarázva el a polcát előtt, hogy arra kerülhetek, hogy az nincs a urámban benne. Menjél szépek, szerintem az egyértelműen egy ilyen portista hitvallás. Elég kitartóan kéritek, akkor a romjáli állítólag egy a császár számára. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, a nem, Very, very, welcome well. Most, hogy a listánkon eljutottunk, az... Az kurva érdekes, amikor valaki 12-ben azt lehet rámondani mondani a 12-re... Lánya, valamit mond a közönség! A 12-esnek az az a 19-es, én azt gondolom, hogy a 12-es rapidebb adott a császár elődös számodat. Hogy annyira régen volt már a császár előtt, hogy én már nem emlékszem a szövegre. Most Meg van a te, te megvan a telefonodon. Az, az igazság, hogy nincs meg a telefonunk, meg hisz, a te hanem. biztos, az a hogy nincs. Bárcsak meg lenne, mert most nem lennék ekkora bajban. De el, el, nem a császár előtt is, így neki megnyugodna. De. Kopkiller a házban. Kopkiller a házban, kékezett most rendőrgyilkos. Bél a nyelv alatt, THC a vérbe. A császár a kabrió BMW-be száll. Tövig a gázpedál. Ötödik sebesség, kiló a anyag az agyban, császár a megyben. Jön a kanyar, ez téged nem zavar. Fehér autó a szembejövő sávba, fehér a kibaszott pofádba. Fehér bor anyogorult agyadba, fehér lepedőn sír a rendőr anyja. Vörös a szemed, de nem a sírástól. Vörös lőszígyenet, semmit sem falástól. Vörös az egész környéket, vér fedi a halott ellenséget. Fekete mobilon hívod az ügyvédet, feketén fizeted a perköltséget. Fekete napokat szereztél másnak, fekete öltönyben feszítesz másnap. Szerintem popstar, szerinted a császár. Szerinted popstar, szerintem a császár, szerinted baleset, szerintem halálgyár. Te azt mondod késő, én azt mondom kevés, szerinted baleset? Ez puszta feltelés. De mit szól, ez egy igazi pop -sztár. A helyében te biztos befosnál, de készül már a költségvetés. Sok a kiadás, bevétel se kevés. Lássuk először a kiadási oldalt. Nincsen jogsi, plusz kell egy kocsi. Egy soroc teljesen nincs meg. Mondjuk azt mondom, hogy halőr. Plusz a halőr. a <gül> nem volt, mondtam, halőrrel. Azt a halőr az rendben volt. Tehát, a komairozott, kigírta egy rendőrt, autót vezetett be, oszva, és utána fölmentették, de halőrrel tényleg semmi van nem volt. <gül> az ügyvédjö tör. Neked minden pénzt megér látom, hogy a sitten na a testeggel te néhány buzi gyerek. 500 rugó, ez így kerek, és ebben benne van már az új lemez. Plusz egy koszorú a temetésre, a császárnak mindig is volt ízlése. Tényleg ott volt a temetés, császár előtt is itt koszorú. a fekete öltönyt feszítesz másnap. Tényleg, tényleg. És írtak számot, hogy késő. Erre vonatkozott az a sor, hogy szerintem késő, szerintem kevés. Szerintem baleset, ez puszta feltevés. De hogy így sikerült kiszúrni azt a számot, amit nem, amire én nem is igazán emlékszem. Hát, mert ezt az egyetem raktad föl. Igen, ezt az egyetem raktad föl, de... Hol tartottam a szöveggel? A halőr. A, halőr. a, halőr. a nem én hogy nem tudom, hogy a buzgy gyerek, gyerek, gyerek, a, a buzgy gyerek, hogy így jelent, és ebben nem mennem olyan úgy, mert szépen a temetésre a császárnak mindig is volt ízt, és a verétel oldal imponáló. Igazából ebből a helyzetből akkor kellett volna kilépnem, amikor tapsoltatok. Akkor kellett volna, hogy fogom tudni tovább a szüveket. Azt akartam igazából a Úgy persze azt várjátok, hogy ne üljen. És hogy abba hagyjam. Ne legyek olyan fokverő, hogy azt képzelem, hogy még valami érdekesen tudok nektek mondani. Szerintem pedig tudok. Robin, Robin, sokkal jobbat is tudom. Robi szerintem késő. Hicceltem. Szerintem kevés. Csak hicceltem. Fóknően arcképe előtt. De a megvetés az látszik, hogy, a, hogy mi a vélemény erről az egész, erről az egész undorító, mocskos szerep Szerintem, hogy a Robi annak idején kap egy gitárt anyukájánk. Egy kis méltóságot, egy kis méltóságot adnak. lehetett volna a magyar Bob Dylan. Ja, ja, ja. De nem, de nem, nem gipát kaptam a kezembe, hanem a saját parkomat. De ez már egy másik történet. Milyen a Nos, ez az, ez az, az a helyzet, de egy Ez az az eset, tudtam, hogy téged ilyen helyzetben lehet de az, hogy ugye én nem írtam sose szöveget, és pláne nem ilyen jót, mert rosszat se, de ha írtam volna, de se lett jó, az ember irítkedik. Mit tud tenni? Az egyik lehetőség, hogy azt mondja, hogy szar, a másik azt mondja, hogy nagyon jó, Rubikám, állj csak ki vele. Ez a gonoszabb boss.